Ada pendapat, apa pendapat Ustaz tentang guru Imam Bukhari iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Adakah hadis di sisinya sahih atau da'if kerana perbuatan fitnah terhadap Imam Bukhari? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dia adalah merupakan hadis, muhadis, murawi yang siqah, rawi yang dipercayai. Al-Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya tentang daripada Muhammad bin Yahya. Dia sebut hadasana Muhammad. Dia bagi mencerita pada aku Muhammad. Dia tak sebut nama penuh. Mungkin kerana dia kecil hati sikit dengan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ni dianggap guru di dalam Al-Jarhu wa Ta'adil. Tapi ini panjang cerita dia. Cuma ringkasannya ialah. Masa awal Al-Imamul Bukhari balik ke Naisabur. Dia menyambut Imam Bukhari dan dia menyuruh orang lain juga menyambut Al-Imamul Bukhari. Dia kata qumu ila ar hada ar-rajul as Semua sambut Imam Bukhari. Orang sambut Imam Bukhari sepanjang-panjang jalan dia balik. Zaman dulu tu tuan tahu bukan ada WhatsApp apa. Saya buat kudusan bagi tadi nak kuliah ke tak ni hantar pagi-pagi ni. Dah ramai orang ramai pun ada yang tak mai, muka tak sampai tapi zaman ni ada pasal teknologi zaman dulu. Artinya hebat Imam Bukhari duduk juak nak balik tu. No? orang dah tahu ni sampai sepanjang-panjang jalan orang sambut Imam Al-Bukhari ulama' ni macam inilah siapa saja. kalau kita jadi orang biasa kita biasa-biasa tapi kalau kita ini zu ni'm zu ni'mah orang yang ada kurniaan nikmat. kita ini maksud kita ini akan dihasad oleh orang lain pasal kita lebih kita setakat kaya biasa besa-besa tapi kalau terkaya lebih mulah orang kata dia ambil mana duit tu negah kampung tu cara kedai dia laku silat-silat main jenglot ataupun main bomoh kan <laughs> macam, macam lah kan ha? al-imam bukhari alim jalil hebat bila hari dia balik memang ulama-ulama naik sebur sambut dia tapi bila dia balik, orang alim ni dia bukan nak main duduk saja, ajak dia pergi makan cakotir, lepas tu makan lamisu pulak, pergi makan apa, derian pulut, dah dah lah. Tak dia, dia mengajak lah. Dia alim. Bila mengajak ada pengaruh. Orang dengar kuliah Bukhari ni, sampai penuh bumbung daripada bawah bumbung masjid zaman, pakat penuh mendengar Bukhari termasuk yang dengar daripada al-imamul Bukhari ialah imam al-imam muslim bin Hajjaj tuan punya kitab sahih al muslim bila lama-lama mengajar di Malaysia untuk guru-guru lain badan juga termasuk Muhammad bin Yahya Az zuli guru al-imamul Bukhari juga orang salah tapi dia ada pegangan dia Anak murid ni kaki cucu hapi. Sebahagian. Dia tanya tentang satu masalah. Saya tak mau sangkut masalah tapi saya nak cerita. Iaitu masalah khalqul Qur'an. Masalah Qur'an ni makhluk ke? Bukan makhluk. Isu ni telah bangkit. Menyebabkan Imam Ahmad telah dipenjarakan oleh khalifah kerajaan Abbasiyah. Pada zaman tiga khalifah. Masalah Quran ni. Dan ini panjang cerita falsafah. Ha. Tapi ini, Imam Bukhari berbagai riwayat. Sebahagian kata, dia kata, Laf Quran daripada Allah, suara dan lafaz tulisan daripada kita. Ahli hadis tak suka jawapan ni. Ahli hadis tak mau Benda ni, qadim hadis semua ni tak mau. Kata Quran, kalamullah, stop. Stop. lama-lama mereka mula tuduh Imam Bukhari sesat faham Mu'tazilah bawa pikat Muhammad bin Yahya Muhammad bin Yahya pun ulah dalam kuliah dia hanu Imam Bukhari Imam Bukhari dia jenis sabak tapi mula mereka ni Muhammad bin Yahya ni dah mula tulis surat kepada imam-imam hadis yang lain jangan ambil daripada Bukhari kerana dia ada masalah dalam akidah kemuncaknya Muhammad bin Yahya telah buat satu Muhammad bayar ni tok guru ni sabur buat satu benda yang besar siapa yang pergi hadiri kuliah Bukhari jangan mai kuliah aku termasuk yang pergi itu ialah imam muslim dia pergi dua-dua jadi imam muslim pergi pada Muhammad bin Yahya bawa dengan kaldai dia dengan segala catatan hadis serahkan balik pada Muhammad bin Yahya. Inilah riwayat yang aku ambil daripada engkau, tak apa aku tak riwayat. Kemudian dia mulazamah dengan al-Imam bukhari Imam Bukhari tengok kui benda dah dok tengah panas, bertambah panas. Dia ambil keputusan, dia pindah dia pergi ke Bukhara. Di Bukhara, dia punya amir dia, nama dia Khalid bin Yahya. Adik-beradik Muhammad bin Yahya. Khalid bin Yahya, tak mau bagi Bukhari mengajak di sana. Sesat. Kita baca hebat Bukhari ni. Lah hidup dia tu kena tuduh sesat. Sesat. Dia penceramah tanpa taulih lah. Imam Bukhari tulis surat dah. Suruh dia tulis surat kata dia tak boleh, Bukhari tak boleh mengajar. Supaya jadi hujah aku di depan Allah Taala, bukan aku tak mau menyampaikan ilmu tapi aku tidak dibenarkan. Kemudian Al Imamul Bukhari orang nak fitnah kata kafirlah macam-macam. Sehingga sebahagian anak murid dia kata kepada Imam Bukhari, doa lah ke Allah supaya Allah balakan depa ni, duk buat fitnah ni eh Bukhari tak mahu Bukhari tak mahu sedekah kemudian dia merancang untuk pergi ke Samarkand pindah ah, senang eh. isu ni Facebook tak ada WhatsApp semua tak ada mulut ke mulut ni isu belum lagi dia nak pergi ke Samarkand disana bergaduh dah Penyokong Bukhari dengan penentang dia. Jadi dia tersangkut tak boleh nak pergi. Last sekali dia buat keputusan, nak pergi. Anak-anak murid dia pergi, sokong dia. Tapi bila dia naik kuda, dia nak pergi, dia jatuh dan kemudian dia meninggal. Tak sempat di sana. Dia meninggal dalam keadaan, dia dituduh sebagai sesat. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tuan-tuan berapa mulia Al-Bukhari kita sebut hari ini tapi Allah huji setakat kita orang nak tuduh sepatah dua orang tuduh saya ustaz hang siapa orang pindian kata <laughs> ini Al-Bukhari sehingga ada kitab-kitab hadis kitab jarah wa ta'adil yang menta'ifkan Bukhari sehingga hari ini pun ada tulis Muhammad bin Ismail ضaif. Wa fihi masalah tulaf. Muhammad bin Ismail ضaif. padanya ada masalah lafaz. Masalah khuruk quran Tapi Imam Bukhari. Imam Bukhari. Dia ni terkenal. Dia jenis tak pernah. Pukul individu. Dengan pukulan yang keras sehingga orang terpaksa study balik imam-imam lain, dia bagi tahu ini kaza, pendusta dajjal, dajjal hadis dia tak boleh ambil imam Bukhari, dia sentiasa dengan bahasa bahasa dia lunak dia ada kitab dia, At-Tarihul Kabir At-Tarihul Sahir kita kitab kalau imam Bukhari kata, Fihin Nazar dia ni kena tengok balik ni maksudnya tak boleh pakai yang rawi tu tapi dia tak buat macam orang lain tu dia kazzab. Sepatutnya patut kazzab, kazzab, kazzab, pendusta. Kena bagi orang pendusta tu ustaz dia Nabi. Tapi nak kata itulah Bukhari. Muhammad bin Yahya telah buat benda ni kat dia. Mungkin Allah Taala saja tahu apa niat Muhammad bin Yahya, tapi dia bukan seorang jahat Muhammad bin Yahya. Dalam sahih Bukhari ada nama Muhammad bin Yahya. Dia kata Muhammad hadasan ni Muhammad dia tak sebut penuh Muhammad bin Yahya az Zuli. Mungkin hati dia kecil. Kecil hati kot. Tapi dia tak kata Muhammad bin Yahya pendustah. Pasal dia tahu tak dusta? Ulama hadis kaji satu masalah ni. Pergaduhan di kalangan para ulama. Kadang-kadang ulama Imam Malik bergaduh dengan Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq tu rawi sirah. Dia ada pi dia dah pergi imam malik kalau ni imam besar dia kata muatak tu maik ke aku, aku nak aku dia, aku tabib dia aku doktor dia, marah imam malik imam malik kata Muhammad bin Isaak Dajjal Dajjal ni dalam ilmu hadis tak boleh pakai eh tapi ulama hadis tak ambil ulama hadis kata kalamul akran yutuwa wala yurwa cakap orang yang bersaing dilipat, jangan direwayat Kata Al-Imam Muzahbi Al dalam siar A'lamin Nubala, apabila membahaskan tentang bab ni, tentang Imam Malik dan Muhammad Ibn Ishaq, dia kata Imam Malik itu bintang yang tinggi. Macam mana Muhammad Ibn Ishaq katakan dia tak memberi kesan. Malik, Malik. Imam Malik hebat. Muhammad Ibn Ishaq bila Imam Malik tenyih dia, dia kenal. Tetapi dia tidaklah seperti yang Imam Malik kata. Semua orang ada emosi dah. Tengok keadilan ulama hadis menilai Al-Bukhari. Siapa yang ikut Bukhari? Imam Muslim. Tetapi bila kita baca Sahih Muslim, tidak ada satu hadis yang Imam Muslim masukkan haddasan Muhammad bin Ismail menceritakan kepadaku Muhammad bin Ismail Bukhari. Tok guru dia yang utama kata ulama hadis, jika tidak Bukhari siapalah muslim tapi dalam sahih muslim tak ada hadis Bukhari yang rawi dia Bukhari ulama sekali lagi berbincang pasal apa dia tinggalkan Bukhari tak tahu mungkin pasal krisis tu ke mungkin dia pun fikir masalah penduduk negeri dia buah nama ke ni tapi ini adalah cerita dalam ilmu ini pengajian ilmu jarrah wa ta'adhi dalam hadis. Satu ilmu yang menarik tentang para ulama ah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli